Так, розмовляючи, нишком між трупів вони край дороги вдвох заховались, а він перебіг повз них необачний. А як пройшов уже стільки, як мули проходять у плузі, не зупиняючись, мул відволабо придатніший завжди, глибоко плуга важкого тягти по неораній ниві, кинулись слідом удвох. Він спинився був, тупід почувши, з думкою в серці, що друзі і строї його здоганяють, щоб за наказом від Гектора в табір його завернути. Ті вже, як списом докинуть, од нього були або й ближче. Раптом збагнув він, що то вороги, і кинув чим дужче геть утікати, вони ж у погоню за ним подалися. Наче два пси-гострозубі, досвідчені в ловах мисливських, оленя гонять чи зайця, полюючи їх безустанно у лісовій гущині, і з зойками ті утікають. Так син Тідеїв удвох з Одісеєм, городоборцем Відступ долону відрізавши, гнали його безустанно. До кораблів утікаючи, мав він уже заховатись серед сторожі, коли ті дідові славна Афіна сил додала, щоб не мовив ніхто з міднозбройних Ахеїв, ніби він перший долона здолав, той бо другим з'явився. Списом своїм замахнувшись, гукнув діомет Премогутній, Стій, а то списа я кину. І тоді вже, гадаю, недовго ждати тобі від моєї руки неминучої смерті. Мовив цей списа у нього, метнув він та схибив навмисно. Спис пролетів гостролезий над правим плечем його й тут же в землю уп'явсь. З переляку спинивсь він, щось став белькотати. Дрожем охоплений, весь аж зуби йому цокотіли, зблід від перестраху. Ті ж задихані врешті підбігли і міцно з-за руки вхопили. Він слізьми вмиваючись мовив, не вбивайте мене, відкуплюся, багато в нас дома. З золота, мідій заліза, що так його важко кувати. З радістю, батько мій, викуп за мене вам дасть незлічений. Тільки почув, що живий, на човнах я лишився Ахейських. Відповідаючи мовив, йому Одісей велемудрий. «Будь спокійний, нехай тебе думка про смерть не бентежить». Ти мені от що скажи, та розказуй одверто і щиро, що ти блукаєш отут по табору між кораблями, у темряві ночі, коли усі люди давно відпочивають. Може з полеглих на полі ти хочеш озброєння зняти? Може від Гектора посланий ти роздивитися по той між кораблів крутобоких? «Чи власним ти посланий серцем?» в Відповідь мовив долон, і коліна у нього тремтіли. Багатьма обіцянками звів мене з розуму Гектор. Подарувать обіцяв колісницю оздоблену міддю з однокопитими кіньми славетного сина Пелея і наказав мені в темряві ночі, що швидко минає, Близько пройти до ворожих мужів і потай розвідать, охороняють швидкі кораблі вони, як і раніше, чи вже приборкані рук наших силою тільки про втечу радяться поміж собою, і варти нічної не хочуть більше виконувати. втоми, вагою пригнічені тяжко. Так усміхнувшись, Йому відповів одіссей велемудрий. Справді бо серце твоє великих дарів забажало. Коней баских Еакіда відважного, їх бо не сила смертним приборкати людям або запрягти в колісницю всім, крім Ахіла, якого безсмертна родила богиня. Ти мені от що скажи, та розказуй одверто і щиро. Гектора, де ти, йдучи, залишив поводатаря люду? Де його зброя лежить, бойова? Де поставлено коней? Де у троян вартує сторожа і де спочиває? Що замишляють вони? Чи тут залишатися й далі? Мають біля кораблів недалеко, а чи незабаром в місто вернутися збираються воїв, здолавши Ахейських.